О, Господи, невже невже хтось бачив, як і я закопав свою рушницю і скористався нею, і вона випливла в якомусь тяжкому злочині? Але ж ніхто цього не бачив. Ніхто, крім безокого пса-привида, не може бути. Коли ж це скінчиться? Хоча ні. Тут все ж таки проглядалася якась невідповідність. Якби з моєї рушниці хтось скоїв убивство, мене відразу б загребли. Адже на ній є номер, який записаний у картотеці в обласній міліції, і за ним закріплено моє ім'я. Та до мене відразу нагрянули б зі справжнім допитом. І вже не приватні особи якого не могло бути але ж у будь-якому разі в мене її немає вона закопана в лісі і зараз Сергій запитає де моя рушниця і що що я йому скажу немає а де в лісі а чому а я що скажу розповім йому байку про чорного пса тоді він уже не буде приватною особою і зі мною почнуть говорити офіційно. Що я наробив? Ну, спробуй, поясни їм, чому я саме тепер закопав свою рушницю в лісі. Або, припустімо, загубив саме зараз і не повідомив про це. Все, кінець. Я пропав. «Так ти згадаєш нарешті, де був шостого числа увечері? Сергій дивився на мене, і в його очах читалися суворість і запитання. Мої ж очі, напевно, бігали. «Що я мав робити?» Думки роїлися в голові. «Моя рушниця! Я пропав!» «Але що все-таки я робив? Коли він казав? Шостого числа?» Від шостої до дев'ятої вечора? За всього бажання я не міг цього пригадати. А що ж я міг робити? Гуляв? І хто міг мене бачити? Скоріше за все, ніхто. Адже я намагався цими днями бути сам, щоб переконатися, що пес покинув мене назавжди. Як же мені згадати? Минув майже тиждень. Стоп! Я згадав! Я... Зірвався було я з місця, але відразу осікся і замовк. Радість виявилася передчасною. Моя згадка нічого мені не давала. Я спав. Так, я спав. Спав майже дві доби. О, Господи! Моє алібі кануло в прірву. Тепер у мене не було ніякого алібі. Зараз він про це дізнається, тоді попросить мою рушницю, а тоді я за груз. За груз так, що годі було й думати, видертися. Потрапити з дощу та під рингу. За що мені таке? Я терміново мав щось вигадати, щось достовірне, щось воїстино геніальне. Навіть Гаркуші вдалося зробити собі аліпі. Він знайшов двох свідків. А я не винен. Та де ж мені їх узяти? Де взяти отих свідків? Адже я спав, спав мирно і безтурботно, як і належало після праведних трудів, мало того, ще й насолоджувалося еротичними снами. Мимоволі пригадалося обличчя Світлани, її фігура, слова, рухи. Навіть забулося на якусь секунду. Для чого я поринув у ці спогади? А наступної миті я наважився на божевільний ризик. Свідомо, тому що інакшого виходу не бачив. У мене все-таки є алібі, сказав я. Ти так несподівано наскочив на мене, що дивно, як мені вдалося це пригадати. Весь цей час погляд Сергія був недовірливий навіть, Насмішкувати Він бачив, як довго я згадував Ну-ну, і де ж ти був? Не приховуючи сарказму, ще раз запитав він Я був у однієї жінки Це добре Тепер у його словах чулася насмішка А я радий за тебе Але як ти сам розумієш, твоїх слів замало Я повинен з нею познайомитися «Розумію», – сказав я. «І хто ж вона така? Де живе?» «У вашому місті», – відповів я. «Звати Світланою». І тут у мене народилася надія. Зараз відразу він мусить побачитись і переговорити з нею, щоб перевірити мене. Звісно, мене він тут не залишить, адже я можу її попередити по телефону. Він потягне мене з собою» я повинен був якнайшвидше забрати їх звідси, до того, як вони поцікавляться моєю рушницею. Бо якщо він спитає про неї, всьому буде кінець. Йому не знадобляться вже ніякі свідки. Зараз це основна проблема. А далі, можливо, дорогою мені вдасться оголтитися і щось придумати. А потім уся надія буде на Світлану якщо зорієнтується, якщо зрозуміє, якщо вона схоче мені допомогти. Але чи мав я право сподіватися на це? Яка в неї адреса? – запитав Сергій. «Ну, адреси не знаю, ми не листувалися. Може хіба що показати? Ну, звичайно, – погодився він. «Але ти мені ще розповіси, що ви там робили, про що говорили? Адже я повинен добре перевірити, чи ти кажеш правду?» Тепер уже він просто знущався з мене. Він мені не вірив. «А як ти гадаєш, – спитав я, – що ми там могли робити?» «Ну, треба думати, кохалися, – делікатно уточнив Сергій. І про що ж ви говорили?» Ну, «Ні, про що таке?» – відповів я. «А, власне, на розмови часу не було. Я поспішав до поїзда. Може, ти квитка маєш з числом?» – поцікавився він. «Ні, не маю. Якби я знав, що мені таке учення, то підготував би заздалегідь. Знайшов би вже десь». «Ну, зрозуміло», – погодився він. «Гаразд». Сергій підвівся з крісла і сказав. «Поїхали!» «Ну і, звичайно, ти розумієш, що для повного щастя моє серце заумерло!» «Мені потрібно...» «Моє серце стислося!»